El condemnat a mort rebrà la visita d'un sacerdot el dia abans de la seva execució. 30 minuts abans haurà de mudar se de roba. Signament. Sí. 91, 11, FN. La primera emissora local d'Oci Nocturn i Música Electrònica de Barcelona. Son 24 hores. Radio Trinitat deia 91.6 FN. S'entendreu compte amb, i... amb 27 espais i empreses que treballen l'economia social i solidària, tot intentant conjugar el projecte social i la conservació de llocs de treball amb rendibilitat. El districte ja ha acollit dues edicions de la Fira d'Economia Social i Solidària de Catalunya, al recinte de la Fabra i Coats, i els dies 24, 25 i 26 d'octubre es farà la tercera edició.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 entre d'altres que estan al districte de Sant Andreu. Les empreses d'economia social són aquelles que intenten conjugar projecte social i conservació de llocs de treball amb rendibilitat, tot antaposant els interessos dels seus treballadors per sobre d'altres interessos. El compromís de l'Ajuntament de Barcelona amb la Fira d'Economia Social de Catalunya ha estat palès des de la seva primera edició, quan es va cedir al recinte de la Fabra Coats per acollir aquest esdeveniment. De fet, a finals de l'any passat, l'Ajuntament de Barcelona i els organitzadors de la Fira, l'Associació Xarxa d'Economia Solidària de Catalunya, van signar un conveni que, entre d'altres coses, garanteix que la Fira es continuarà celebrant en aquest recinte com a mínim fins a l'any 2015. A més, a la darrera edició de la Fira, l'Ajuntament de Barcelona va aportar un total de 34.040,04 euros per la celebració de la FESC. Provinents del districte de Sant Andreu L'àrea d'Economia, Empresa i Ocupació L'àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports I l'Institut de Cultura de Barcelona D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa Des del 91.6 de la FAM, a tot un poble que us parla d'acompanyar Angi Bello, eh, Borja Ruiz i Jordi Garcia. Des del 91.6 de la EFM, escoltes Tot un Poble, a Radio Trinitat Vella. Com ja sabeu, Tot un Poble és el magasini informatiu d'aquesta casa, un programa que se'n metges cada dia de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda. Per tant, bona tarda, benvinguts i benvingudes, coneguem quins són els titulars... titular de dia d'avui. uns titulars que ens porten a parlar en primer lloc de la continuació de les obres de rehabilitació de Can Fontanet i de la recuperació de la sala de calderes al recinte de la Fabri Coats. L'Ajuntament ha iniciat les obres de rehabilitació de l'edifici he anomenat Can Fontanet i de la sala de calderes de l'antica recinte de Fabril de la Fabri Coats. En el primer cas, l'espai serà el centre d'interpretació dels tres toms de Sant Andreu. Pel que fa a la sala de calderes, la previsió és que aquest espai es restauri perquè es pugui Visita. En total, amb dues actuacions tenen un pressupost previst de prop de 705.000 euros i està previst que estiguin enllestides a finals del 2014. El regidor del districte de Sant Andreu, en Raymond Blasi, ha destacat que les actuacions en aquests dos espais són essencials per a la recuperació del patrimoni històric del de recinte de febril de la Forri Coats i de tot el districte de Sant Andreu, i a més serveixen per donar un pas endavant en la transformació d'aquest recinte en un important pol d'equipaments. Camp Fontanet era un antic estable situat al carrer Parellada número 25. Aquesta és una nau diàfana amb una superfície construïda de 229,90 metres quadrats. A més de les actuacions, en aquesta nau també es construeix un nou cos annex que connecta Camp Fontanet amb l'edifici F i que farà les funcions de vestíbul per als visitants, tot i que l'espai mantindrà l'entrada modernista del carrer Parellada per a l'entrada i sortida de carruatges i cavalls. Ara parlem del programa funcional, que és el següent. En la pla en planta baixa hi haurà l'estable per a 4 cavalls, espai diàfan per a l'exposició dels carruatges dels tres toms, on també es eh, recrearà un forn de ferrer per fer les ferradures i on hi haurà les eines necessàries per ferrar els cavalls i un espai de neteja i gestió de residus. Entra entre planta hi haurà l'espai de, de servei amb una petita eh, recepció dausa adaptats, armaris d'instal·lacions i arxiu per a l'usuari. També hi haurà l'altell i l'espai d'exposició amb vitrines dels teixits i brodats que eh, vesteixen els cavalls i carruatges, espai amb cadires mòbils per a fer audiovisuals i presentacions. El projecte contempla que l'interior de la nau mantingui l'aspecte actual amb tancaments de maó vis encavallades, subestructura i teules com actualment. El vestíbul serà un espai diàfan i em vidrat tot permanent la, tot permetent la visió des de l'exterior a l'interior i el pati enjardinat. Les mitgeres patiran transformacions en el nombre i mida de les seves obertures per dignificar-les com a façanes i ajustar-se als requeriments Especials i luminics. A La sala de calderes eh, va ser construïda entre els anys 1910 i 1920 i és un edifici rectangular amb planta baixa i en planta subterrani. En el seu interior se situen les instal·lacions i les calderes del complex Fabril. L'intensiu ús de les calderes amb les altes temperatures que això comporta i el posterior abandonament d'aquesta activitat han valmès l'estructura general de l'edifici i gran part de les subestructures auxiliars, així com tots els sistemes de passeres d'accés, les tolves de subministrament o fins i tot les pròpies calderes. Els treballs a executar en aquesta nau són retirada de mians de la sala de conducció de fums de les calderes, uïdors i consolidació del mur interior i revisió del suport del forjat Estintulat. També hi haurà la consolidació de la base dels pilars metàl·lics centrals amb formigó, suport de la coberta, també hi haurà la consolidació estructural i constructiva de la, de la coberta que contempla, la reparació de la coberta, tot recuperant les teules existents per la seva posterior col·locació, la substitució per complet de l'encadelat ceràmic, la substitució de l'estructura de corretges metàl·liques i l'execució de les encavallades horitzontals d'estabilitat enfront les sol·licitacions horitzontals. També hi haurà les reparacions de puntuals amb pilars i jazeres de formigó, habilitar una passera a la façana nord com a espai de pública concorrència, passeres, escales, sitges, mençules, eh, ponts i eh, sub de ports repartits. Són elements amb un important valor patrimonial que segueuran de restaurar per la seva conservació. També hi haurà les recuperacions puntuals amb façanes. Amb aquestes actuacions l'espai ja estaria preparat per poder-lo obrir al públic. La reconversió de la Fabri en un pol d'equipaments, l'antic recinte industrial del Fabri compta amb més de 30.000 metres quadrats per a ús públic. Així en aquest recinte ja podem trobar. En primer lloc, l'edifici A és un espai que acull entitats com són la Federació Catalana d'Escacs, la Fundació Àmbit, l'Associació d'Amics de la Fabra i Coats, Assemblea Catalunya i Voluntaris 2000, entre d'altres. A l'edifici C, Casal del Barri; a l'edifici D i E, són espais de creació i el Centre d'Art Contemporani. L'edifici H, l'Escola Brassoll la Filadora; i l'edifici I i J, l'Espai Josep Bota, Sala Polivalent. D'altra banda, estan en diverses fases de desenvolupament l'Institut d'Educació Secundària, que s'ubicarà als edificis B i K, els habitatges de lloguer de titularitat municipal que aniran a l'edifici G i la construcció de l'escola que anfarà l'edifici U.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 Les dues presons estaran al mateix solar, a uns metres del Centre d'Internament per a Estrangers, C Pel que fa a la Trinitat Vella, el centre obert que hi ja, ja serà mm, parcialment entregat a l'Ajuntament. La Generalitat conserva 3.969 metres quadrats en aquesta zona on, segons s'ha anunciat, es construirà vivenda social. Més coses a comentar-vos, doncs parlem del projecte del taller de músics que es diu Cants Oblidats, que guanya el Premi Puig Porret. El premi té com objectiu facilitar la producció d'un espectacle de música en directe que s'estrenarà a l'edició propera del Mercat de Música Viva de Vic. El projecte de creació i recerca dels cants flamencs, aflamencats i malismàtics en llengua catalana, impulsat per taller de músics i centrat en la figura de Joan Clota Nen, vol posar en valor els cants eh, flamencats en català. El jurat ha valorat eh, especi especialment l'interès sociològic, cultural i també musicològic del treball de recerca d'un patrimoni eh, desconegut i fascinant com el dels gitanos catalans cantant en la seva llengua. El guardó, atorgat per la Fundació Privada Puigporret està dotat de 10.000 euros, xifra que el converteix en el premi musical més important de Catalunya. La Fundació Privada Puig Porret està destinada a tasques ciutadanes d'assistència social, benèfica i promoció de la cultura. I com sempre, doncs, en dilluns, el que fem és fer un repàs eh, del, dels esports de casa nostra i per dir-vos que dissabte, al vespre, el, el va perdre per un gol a 1 davant del Sant Andreu. La Unió Esportiva Sant Andreu ha ha una victòria de prestigi a Alcoi i torna a estar als llocs capdavanters. Una gran sortida i una segona part de molt treball van fer possible aquest triomf. El partit del Coi era especialment important. A banda dels tres punts, els dos equips s'hi jugaven a enganxar-se als llocs capdavanters i els de Piti no han deixat passar l'oportunitat. Els andreuencs han sortit decidits a confirmar totes les bones sensacions que van mostrar diumenge passat contra el València i els 20 minuts ja tenien el partit encarrilat. Si fa dues setmanes, prop del Coi, el Rico Pérez d'Alacant, el tècnic, reprotxava els seus per la seva falta d'intensitat en la primera part, ara els ha hagut a felicitats. L'equip ha deixat clar que ha pres la lliçó i en només 20 minuts va sorprendre dos cops al conjunt local. Al 7 minuts mitjançant un gran gol de Nua després d'un gran llançament del corner de Ton. El davanter ha saltat més que ningú i ha superat 0 amb una rematada de cap. Sense temps per, per reaccionar als locals, Bruno establia el 0-2 en una esplèndida rematada. Va ser després que Tom robés la pilota i assistís a Puerto, que va habilitar el brasiler perquè ho fes un gran gol. A la represa, el partit es va complicar, quan Bello va transformar un penal només en començar la segona part. Tot i això, els de Piti van saber aguantar en una exhibició de coratge que van endur-se una victòria que els torna a col·locar en les posicions capdavanteres. Molt bé, doncs el que fem ara mateix, escoltarem una mica de música i atenció perquè avui tenim entrevista aquí en directe als nostres estudis. Serà d'aquí un moment, ara escoltem una mica de música i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara. L'altra gent aprendre a resistir Fins que arribi l'últim dia jo saber dir que no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 Poso a ballar I quan em dóna la gana, em dóna la gana, em poso a cridar. I quan em dóna la gana, em dóna la gana, jo vull cantar. Que el dia es faci bon i molt més llarg. Ser diferent a tota l'altra gent. Aprendre a resistir fins que arribi l'últim dia. I jo, saber dir que no, que no, el camí més fàcil. Abans sense por, ràpid que s'acaba el lloc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 Si vols saber què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Doncs senyores i senyors, que ja tornem a ser aquí després d'aquesta petita pausa i aquí hem de presentar ara mateix és a la Glòria Torres. Molt bon dia. Molt bon dia. Uh, aviam, intentarem resoldre aquest... A si podem escoltar bé. Doncs uh, el que anem a presentar avui és el taller de músics que es troben precisament doncs, a la planta 2, planta 3, tre, del Centre Cultural de eh, Camfabra i doncs nosaltres a la Glòria Torres perquè ens expliqui una mica eh, què és el que és l'espai sènior, què és el que esteu desenvolupant allà el, a la planta del de Camfabra. Doncs sí, bon dia. Eh, bueno, l'espai sènior Uh -huh. estem dedicant un espai doncs, a les persones que en principi a partir de 40 anys uh -huh. persones doncs, que encara estan en actiu i volen dedicar el, el, teu, el, teu, el seu temps lleure a, uh -huh. a coses d'afició no? uh -huh. el que se'n diuen les persones mm, dilatants, dilatants uh -huh. que són persones que estimen l'art però amb, amb, afició, amb afició, no per dedicar-s'hi professionalment. És a dir, que si mai han tingut l'incentesa o el, les ganes de, de voler aprendre música, a partir dels 40 anys doncs, tindran l'oportunitat de poder-ho fer. No? Exactament. Uh -huh. que passa que, a més a més, ens hem trobat doncs, de que ens, ens han aparegut perfils de persones molt interessades hi ha ja més grans, vull dir, de uh -huh. fins 70, 75, uh -huh. persones jubilades, avui dia, per desgràcia, entre cometes, prejubilats, que uh -huh. s'ho poden permetre i, bueno, tampoc els preus són molt, uh -huh. molt difícils de, de poder portar a terme, llavors, uh -huh. doncs, ens hem trobat això un grup de gent grans, gens jubilats, gens que, que, que gasten en actiu. Uh -huh. I des del taller de músics com veieu això de que uh, hi hagi gent que tingui una data avançada i que es vulgui doncs uh, conèixer una mica de música a la seva vida, no? portar una mica de música a la seva vida? Uh -huh. Doncs, bueno, ho veiem fantàstic, ho veiem fantàstic perquè ja portem un any d'experiència amb aquest projecte. Uh -huh. El taller porta 35 anys eh, amb, amb actiu, uh -huh. amb, tirant endavant la, la gent jove perquè després eh, doncs, eh, ho faci com una carrera, uh -huh. però aquest cop doncs, sempre estem intentant, entrar a l'equip de professors, eh, poder aportar noves coses, noves activitats, Uh -huh. i en aquest sentit passat vam començar amb això, sèniors, i va, va ser un resultat molt positiu, molt positiu uh -huh. perquè sobretot la gent hi porta molta il·lusió, moltes ganes, uh -huh. i bueno, tenim una finalitat molt tranquil·la i molt de lleure i molt de poguer després el que aprenen amb nosaltres compartir-ho amb, el, amb els seus familiars, amb els seus amics, etc. Uh -huh. Però suposo que ve gent doncs, que mai ha tocat, ha tocat un instrument, però d'altre que alguna noció en té. No? Sí, tenim, els, de dos de perfils, tenim uh -huh. els dos perfils, els que ja ho havien fet de joves i ara ho volen reemprendre, uh -huh. i gent que ve de zero absolutament. Uh -huh. Però per això estem l'equip de professors, Atenta. per poder aportar una part de la classe Uh -huh. del que seria la classe amb conceptes teòrics molt, molt bàsics uh -huh. i que sobretot s'apliquen a través de cançons molt senzilles que fins i tot poden ser escollides per ells mateixos uh -huh. per exemple l'any passat tenia un senyor que li agradava molt el bolero solamente una vez, va demanar si el podia fer doncs, bueno, no va ser cap problema i ho vam, ho vam poder Clar. fer entre professors i alumnes que tinguin aquesta oportunitat de poder treure aquest coquet que tenen dintre i que tinguin doncs, això, que sí, ho, sí. Puguin, ho puguin desenvolupar a través del taller de músics. No? Exactament. Uh -huh. Perquè hem de que el taller de músics té 35 anys, però eh, el que és a la nostra zona, la zona de Sant Andreu, eh, fa un, no fa tant tan de temps que hi sou, no? Des del 2009. Que hi ha unes instal·lacions fantàstiques, de fet els alumnes també és una cosa que valoren moltíssim perquè hi ha una infraestructura mm, molt, molt vàlida, pianos de cua, mm, eh, tot un equip tècnic molt bo. Molt bo. Tenim doncs, també un personal que se n'encarrega sempre de, de deixar espais lliures en, per, per assajos també aquests dies que... Eh, millor donc no ocupem tantes aules i en fi, estan molt contents també amb aquest, amb aquest punt també. És a dir que potser no arribaran a ser com la Sant Andreu ja es van però sí que tindran loportunitat de conèixer doncs, com funcionen aquells instruments que alguna vegada han pogut pensar de que podien tocar. No? Evidentment per eh, eh... La jove Big Band doncs uh -huh. és la jove Big Band Clar. i l'altra és la realitat. Uh -huh. No obstant, nosaltres al final de curs sempre tenim l'objectiu de fer un concert uh -huh. i l'hem passat el vam fer i va ser molt maco. Vam tocar tres temes uh -huh. i ho vam disfrutar molt, que és el que, és el que importa en aquest cas. Uh -huh. Doncs l'Àngel que també té relació amb l'espectacle, què és, és el que li podries dir? Doncs a m'encantaria saber, bueno, a part d'això que al final de curs fan una, un concert, si també podria haver interrelació entre els joves i els sèniors. Bueno, de fet, m'acabars de fer la pregunta que jo tinc al cap des del principi, perquè per mi la il·lusió seria, eh, fins i tot m'ho han donat, poder arribar a ajuntar un avi amb el seu net, que també el seu net... Uh, ho està estudiant com per afició en un principi però ell a canvi a meitat de, dels anys podria escollir fer-ho com a carrera oficial no? però d'entrada hi ha molts nanos que primer ho volen provar, tampoc saben és molt normal i fins i tot joves, no adolescents que encara estan desorientats i no saben ben bé el que volen doncs posem l'exemple d'un nano per exemple que volia estudiar clarinet i la seva àvia s'ha apuntat allà a fer guitarra uh -huh. doncs bueno, seria un per mi seria una cosa famós de fusió brutal exacte, conjugar mm. les dues coses sí. no? perquè quins instruments són els que poseu que hi ha classe per poder sí, de moment eh, doncs tenim piano guitarra mm. que aquests tenen molt d'èxit saxo, de nhi també, clarinet tenim flauta eh, trompeta mm -hmm. eh, bateria i percussió mm -hmm. molt bé el hi ha la possibilitat sí. de posar violí també uh -huh. i cant com que l'experiment és molt jove hem començat, hem passat, de moment els alumnes que hem tingut ha sigut dels instruments que acabo uh -huh. de dir però a mesura que se n'és interessant la gent uh -huh. hi hauria la, la possibilitat evidentment de posar classes de veu classes de cant i de violí uh -huh. perquè també heu de tenir en compte que cada instrument ha de tenir doncs, almenys un nombre d'alumnes per poder-se posar en marxa no? Sí, a veure, eh, també una mica l'objectiu és de no fer classes particulars uh -huh. si sí, millor dediquem una estona mm, a la persona que ho necessita més perquè per les causes que siguin no? uh -huh. després també m'agradaria molt remarcar que amb l'experiència he anat veient, molta gent que té molta por no? De, no perquè jo no sé on està el do, jo no sé on està el fa però en canvi si té una bona uïda <coughs> Però ja té per avançat molta feina no? okay. uh -huh. o viceversa, també passa al revés a vegades ja falta d'oïda i hi més facilitat amb, amb introduir-te amb la teòrica és no? una mica la nostra feina de poder adaptar-nos a això uh -huh. sobretot sabent que són gent aficionada uh -huh. Iana Vicà la Glòria Torres, aquí tenim aquí mateix amb nosaltres, es dedica a donar classes de saxo, de clarinet i de flauta, eh? Sí. O sigui sí. Sí, que... el vent, al vent. És la teva passió el vent. <ríe> sí, jo sóc espe... més especialitzada en saxo, des de tota la vida, és amb el que m'he llicenciat, però, bueno, també amb els anys he anat fent classes de clarinet i flauta. Mhm. Uh -huh. doncs, si vols fer li alguna pregunta més, em agradaria això que diu de, de flauta i d'instruments de, de, de vent. Quins són o pensa que són els més difícils però els més agraïts per començar? Perquè de vegades es pot començar amb un violí o, o amb un piano per, per conèixer i, i després d'anar a uns instruments que potser fan una mica més de, mm. de por. Bé, bueno, això té <coughs> varios matisos, no? Perquè a vegades principalment la persona té molt clar que vol aquell instrument, no? A nivell de facilitat, doncs clar, si... Per exemple, el contrabaix no li aconsellaria com un primer instrument, tot i que es pot fer, evidentment, no? Parlant de gent aficionada, també depèn de que tu tinguis a la base aquell instrument, perquè a vegades et vols apuntar però tu no tens aquell instrument, no? Mira, tots, tots tenen la seva... La flauta potser seria el més senzill per començar, referent el que tu em deies, no? Uh -huh. Però... Tots tenen, si l'alumne i el professor conge, congenien i, i posen en pràctica les coses bàsiques des d'un inici, tot pot ser fàcil. I, per exemple, ara s'ha mocut així, jo ho llenço també al vent, a fer una classe on les persones que, que vulguin interessar-se per un instrument tinguin accés lliure a, a diversos instruments per poder tocar-los una mica, conèixer-los, eh, que hi hagi un primer contacte amb diversos instruments, sí, això... de vent, de percussió, com de... Mm -hmm. Això de realment és una bona tasca, que, que, que s'utilitza molt amb els nanos, el que se'n diu la roda d'instruments, perquè clar doncs és la manera de poder-t'hi anar trobant, enfrontant-hi, conèixer-ho i decidir ben bé què és el que t'agrada. Això amb espais senyals no ho hem fet de moment. Uh -huh. Però, mira, fas bé de preguntar me perquè és una que potser ho podríem posar en pràctica. Sí, sí. Moltes gràcies. De res. a tu. També hem de dir que hi ha diferents modalitats, no? Al curs doncs, hi ha uns horaris que vosaltres adapteu a que puguin assistir els doncs, diferents alumnes que, que teniu, no? O sí, sigui, hi la modalitat sí, d'inici... tenim la modalitat d'inici, que són els que parlàvem abans, els que no han llegit mai eh, on, es, on escriuen les notes, uh -huh. tot el que són l'estructura d'un tema, les repeticions, o tots els signes que, uh -huh. que veuen allà, ostres, això que és, una pausa, una pausa tot això, aquesta, aquesta seria una part, la part d'inici, i després la part de principiants uh -huh. que ja tenen una certa noció i a partir d'aquí doncs, ja ells ja poden començar a aplicar això amb l'instrument. És dir, que alguna vegada doncs, hagin pogut interessar-se per a algun instrument i, i vulguin doncs, saber-ne més al respecte. No? Exacte, uh -huh. aprofunditzar-ne més, sí per quin tipus de, de música eh, doncs, eh, surt eh, una vegada s'ha doncs, posat aquella persona a, a, a, doncs això a, a estudiar-lo, no? Mm -hmm. Quin tipus de música és la que més eh, els interessa? Més exit sembla que tingui, no vols dir? Ah. Doncs mira, nosaltres eh, en, en principal l'any passat ho vam fer així, aquest any ho farem també que ens, en posem, ens posem com a objectiu tres cançons, tres temes uh -huh. per treballar durant el curs si després hi ha la possibilitat de que ja tot flueix i es poden afegir més coses per grups separats també es fan però ara ens fem tres estils fem un tema de jazz, un tema de clàssic tipus bolero uh -huh. més, més tradicional diguéssim i uh -huh. també algun tema de pop tipus Beatles uh -huh. que també els coneixen i els agrada molt i després també hi ha el format de combo banda. I després hi ha aquesta novetat d'aquest any de que volem formar o i sigui, donar la possibilitat dels que únicament es vulguin apuntar al combo banda. O sigui uh -huh. que ja tenen una, un, una un cert coneixement i que bueno, puguin ser capaços de, de disfrutar-ho tocant amb els altres. Tot i que això ho fem amb els d'inici-inici -inici, també, eh? perquè... Uh -huh. És una mica sí. l'objectiu, d'aprendre a escoltar-se entre uns i altres uh -huh. i... Perquè el, els horaris són d'un curs lectiu, no? O sigui, de setembre a juny, aproximadament? Sí, aproximadament. aproximadament. En, en, en aquest cas comencem sempre octubre, perquè bueno, per organitzar primer els horaris és, és una mica complicat uh -huh. i tot just aquest curs comença, comencem ara el dia 18 d'octubre Uh -huh. i en, en el cas de finalització sí que és com l'actiu acabem el, uh -huh. el juny. És a dir, el 18 d'octubre es posa tot en marxa per aquells alumnes que doncs, tinguin alguna noció o simplement doncs, tenen un interès per tocar algun instrument. Exacte. Amb la qual cosa doncs eh, si, doncs això, no? Que si, si volen començar a aprendre l'instrument que sapien que tenen de temps fins al 18 d'octubre per poder-se inscriure. Exacte. Molt bé, doncs explica'ns, també tenim aquí l'equip pedagògic que forma part d'aquest espai sènior del taller de músics, quins, quins professors i quins instruments doncs, estan relacionats, uh -huh. què és el que dedica cadascun? A sí, bé, respecte als professors he de dir bueno, l'any passat he tingut molta sort uh -huh. perquè hi han dedicat molt d'esforç i molt de carinyo i han compaginat uh -huh. molt bé amb tots els alumnes i tenim bueno, el Carlos Torrejano al piano uh -huh. després tenim l'Anskari Montori a la guitarra uh -huh. la Eva Garín que ella també és professora de saxo uh -huh. trombó i trompeta uh -huh. i després el Joan Palà que fa bateria i percussió Molt bé. és a dir que cadascú doncs, pot dedicar un temps a no? aquests alumnes que, que exacte, el que tots ells que he nomenat són alumnes de SEM Uh -huh. Són persones que estan acabant la carrera uh -huh. i per tant estan super al dia. Uh -huh. yeah. i, I amb molta empatia, amb molta empatia amb, amb aquest perfil de persones que esten dient, dilatants gent doncs, ja d'una uh -huh. edat i que bueno, uh -huh. tot i que nosaltres d'ells també aprenem moltes coses. Eh? Uh -huh. I també ens, ens agradaria que ens expliguéssi una mica quins quin són els preus que ofereix el taller de muses perquè, Evidentment, eh, doncs, hi ha uns preus als quals doncs, es poden adaptar als alumnes, no? Bé, doncs els preus són 300 euros, 15 sessions d'una hora i mitja, uh -huh. 400 euros, 15 sessions de dues hores, que inclou una hora de combo banda, uh -huh. i 100 euros, 15 sessions d'una hora de combo banda. És a dir, que pot estar a la base de, de molta gent que, que... Sobretot que tinguin clar que volen tocar un, un instrument o que volen aprendre a tocar-lo per, per, per sí, després doncs, poder-s'hi sí, adaptar, és no? Aquests, aquests horaris i ja aquests. Exacte, creiem que són uns preus assequibles uh -huh. que si, per exemple, t'apuntes a fer Història de l'Art o... o qualsevol altra cosa, perquè avui en dia la gent gran... Uh -huh. mm, té molt d'interès en estudiar i em sembla fantàstic doncs som, més o menys crec que ens movem per aquests preus amb qualsevol altre uh -huh. doncs Nansi si vols fer alguna pregunta més a mi de d'això que acabàvem de dir dels preus i això, si alguna persona té dificultats però té molta passió i ha algun ajut, alguna alguna manera de, de poder-li dir continua encara que sigui uh -huh. t'entenc, t'entenc Bé, de moment, perfil així molt complicat no l'hem trobat. Si el trobéssim, jo penso que és una tasca molt social, és una tasca de molta masquerra, diguéssim, poder apropar-te a la persona, però si hi hagués un punt de trobar-nos amb algú molt, molt especial, potser ja miraríem alguna altra via per, per poder-ho fer. Uh -huh. Però en un principi, doncs, no ens hem trobat encara en un cas d'aquest. Coneixeu algun... Per exemple, si alguna persona tingués molt interès, però en aquest moment no ho pogués pagar, perquè també la música és terapèutica, el fet de, també, uh -huh. de, de poder estar amb un instrument i això... Um, es podria adreçar... Algun... Sí, nosaltres ens en encarregaríem de, de poder adreçar a aquesta persona, en un lloc on pogués ser no sé, o parlaríem no sé, jo ara sincerament aquesta pregunta em costa una mica de contestar-te-la, però sí segur que tendríem aquesta persona per poder-la adreçar si ho puguem solucionar nosaltres, evidentment i si no, doncs adreçar-la perquè nosaltres sempre estem en contacte amb diferents entitats i, i mirar de poder solucionar... La, si la ens meva protona trobéssim... per aquí, per, sí. per entitats que sí. puguin estar relacionades amb vosaltres i que permetin que persones que ho necessitin en aquest moment fins al seu canvi, perquè segur que aquestes coses han de canviar. La situació que tenim ara ha de canviar ha sí de canviar, o sí. Ha de canviar, segur, sí o sí. Oh. Doncs sí, sí, evidentment. A més a més, jo personalment he, he, he treballat amb classes de de musicoterapia, o sigui, simplement persones que potser fent una sessió d'escolta, d'àudio, els ajuda moltíssim, no? i també és una cosa que bueno, potser podríem estudiar de cara a altres cursos. No? Però sobretot el que t'he dit, intentem estar atents a qualsevol persona que ens separeixi amb en qualsevol perfil d'aquests que m'anomenes i adreçar-los a algun lloc. Mm -hmm. El que sí que hem de remarcar és que com a mínim es necessiten quatre alumnes per instrument per poder posar en marxa el curs. No? Ah, sí, aquesta és una mica l'organigrama mm -hmm. que, que ens va bé per, perquè funcioni en molts sentits. Mm -hmm. És dir, que si... Podria ser que sortís un, un grup de piano amb més de 4 persones... Sí, de fet aquest any passat el... Màxim 5 persones serien. Uh -huh. I també és interessant perquè normalment, home, podia... pot haver casos, no sé si és que aquest any ha sigut una sort que ha vingut beneïda o què, però de tots els grups s'han fet molt amics entre ells, aquest és un altre tema. Clar. Es fan molt amics comparteixen els seus petits problemes, dificultats amb mm. l'instrument, pregunten responen i tot això és molt positiu sí. és a dir, que feu unes classes en les que es pot eh, doncs, cooperar molt amb els de mals alumnes saber doncs, què és el que el cada, cada alumne doncs, necessita per fer d'una manera o d'una altra no? exactament mm -hmm. sí, sí, són en conjunt però hem de tindre L'antena posada, dirigida a les tres parts, quatre, màxim cinc, com hem dit, és, és cansat, és cansat quan acabes, realment has, has donat molt de tu, no? Sobretot si ho fas amb el cor, que és el que estem fent nosaltres. Però després tens la compensació de veure que és molt gratificant i que ells t'agraeixen molt perquè veus que... Si sí, al final de curs va sonar tot com va sonar, és gràcies a, a la il·lusió, per mi, eh? o sigui, la il·lusió. I després passen cosetes, passen nervis, eh, però nervis positius, Clar. dels que fan falta també. Uh -huh. I després d'aquest aprenentatge, doncs, formar aquesta petita banda al final de curs, en què tothom s'uneix doncs, i, i, i espera... Doncs, treure profit d'allò que han après no? exacte, clar, mm -hmm. és una satisfacció sí, exacte sí. <ríe> molt bé, doncs uh, Glòria, si avui, avui es, ha vingut uh, carregada amb un instrument <ríe> un instrument que té una campana sí. doncs uh, si vols tocar alguna cosa uh, tens el micròfon per, per tu vinga, doncs regalo per vosaltres mm. Thank <laughs> you. Maria Torres, perquè ens ha vingut avui a tocar el saxo, que és un d'aquells instruments que val la pena doncs, saber tocar, no? o si més no saber escoltar-ho, perquè no tothom té aquesta oportunitat o aquesta possibilitat de saber escoltar un instrument mm -hmm. diferent. No? Exacte, una certa tensió. Exacte. Molt moltíssimes gràcies a vosaltres Doncs eh, moltíssimes gràcies Nosaltres el que fem ara mateix serà una petita pausa Escoltem una mica de música I tornem tot seguit aquí en aquest programa A tot un poble, fins ara Ni una fona en el meu camí Ni una gota d'aigua de mi el sol em cremava el sentit, la seta em feia estremir. Però arribant a un estret destí, una font em creua la vida. I com més aigua en bevia, com més bevia, més set tenia. Dóna'm, meu. Obra d'un camp. El soroll fos de la ciutat, el meu pit em desterotava. I la carcia aquest ten. De la teva mà sobre el pit, A la fi dins el seu secret. Vaig romandre la nit i el dia. I com més aigua em vavia. Com més vavia, més se tenia, Dona ma i meu. Obu ja. Un, Un salvatec del teu pit jo vaig cerca tota la vida. En els teus vaig trobar l'amor quan de set jo moria. Un somatec del teu pic jo vaig cercar tota la vida. En els teus vaig trobar l'amor quan de set jo moria. El desig de la meva mare és estima la nostra terra. Set anys dins la immensa serra Somiant el seu cantar I quan des de tots els indrets Només les dones Dispringien Com més aigua en bavia Com més bavia Més set tenia Dóna'n mani meu Hombre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 Amb l'exposició trobareu treballs que mostren des de peces clàssiques fins a l'actualització de la punta d'agulla als nostres dies fruit de la transmissió dels coneixements de la mestra artesana Mercè Vives. Inauguració avui dilluns a dos quarts de vuit de la nit. Dir-vos que a partir d'avui fins al 17 d'octubre els horaris seran de deu al matí a una del migdia i de cint de la tarda a dos quarts de deu de la nit del 20 d'octubre al 24 d'octubre, de dilluns a divendres, hi haurà a partir de les 2:45 de, de la tarda i fins a les 2:10 de la nit, i l'entrada és totalment gratuïta. Eh? Més coneixo comentar-vos el premi a la solidaritat i a la cooperació internacional al districte de Sant Andreu. El Consell Sectorial de Solidaritat i Cooperació del districte va acordar la idea de crear un premi amb la fita que fos un reconeixement públic a l'important tasca que desenvolupen les entitats sense ànim de lucre i voluntaris.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 Més coses a comentar-vos, parlem de l'adequació de tres sales de la fàbrica de creació Fabra i Coats per a exposicions. Us comuniquem l'inici d'unes obres que tenen per objecte l'adequació de les sales de les plantes primera, segona i tercera de l'edifici L de la fàbrica de creació Fabra Coats per a la creació d'espais d'exposicions temporals. L'actuació inclou l'adequació dels murs i de les tarimes de fusta, es renoven les finestres i es protegeixen de la llum exterior. També es condicionen acústicament les sales i es fa la renovació de les instal·lacions elèctriques i dels sistemes de ventilació. La data prevista de finalització d'aquesta activitat serà el febrer del 2015. I ara parlem de la reurbanització de la plaça del Centre Cívic de Baró de Viver. La reurbanització és comprès entre els carrers Caracas, Tucumán i Quito. La nova plaça disposarà de tot d'espais diferenciats, zones de jocs infantils, d'estada i espais verds, circuits d'esport per la gent gran i el jovent i 8% de Patanca. L'actuació també inclou l'instal·lació d'una font ornamental. La data de finalització prevista d'aquesta reurbanització serà el març del 2015. Ara parlem del Centre Cívic de Sant Andreu que us ofereix l'exposició Sant Andreu Ja es van imatges d'un somni fet realitat. El Centre Cívic de Sant Andreu al carrer Gran número 111 us ofereix fins al 27 d'octubre l'exposició Sant Andreu Ja es van imatges d'un somni fet realitat.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 Les fotografies recullen els gestos i les mirades, les lluentors i els reflexos dels metalls d'uns instruments que es converteixen en joguines en mans d'aquests talentosos nens i nenes. La inauguració de l'exposició estarà precedida per un cerc vila dels nens de la banda, el recorregut del qual conclourà el centre cívic. Dilluns de 4 a 10 del vespre, de dimarts a divendres, de 9 del matí a 2 de la tarda i de 4 de la tarda a 10 del vespre. Els dissabtes, d'11 del matí a 2 de la tarda i de 5 de la tarda a 9 del vespre. L'entrada és gratuïta. Doncs encara tenim més coses per comentar-vos. Per exemple, el Centre Cívic de la Sagrera a la Barraca us ofereix l'exposició 100 anys del primer motor aeronàutic espanyol. El Centre Cívic de la Sagrera a la Barraca, al carrer Martí Molins, número 29, us ofereix fins al 28 d'octubre l'exposició fotogràfica 100 anys del primer motor aeronàutic espanyol. Doncs hem de dir que aquesta... Sí, aquesta exposició és presentada per l'Associació d'Estudis Històrics d'Automoció. I no ens n'anem tan lluny, ens quedem a casa perquè el Centre Cívic de la Trinitat Vella us ofereix l'exposició Mirades i Veus del Català. El Centre Cívic de la Trinitat Vella, al carrer de la Foradada, número 36, us ofereix fins al 31 d'octubre l'exposició Mirades i Veus del Català. La diversitat cultural de les persones que parlen la llengua catalana al nostre país va en augment. El català és i es percep com un projecte compartit per tota la ciutadania i cada vegada és més evident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 De dilluns a divendres, de 9 del matí a 9 de la nit, tindrà l'oportunitat de poder gaudir d'aquesta exposició que es realitza al Centre Cívic de la Trinitat Vella i l'entrada totalment gratuïta. Ara parlant del Centre Cultural Can Fabra, que us ofereix l'exposició de pintura de Juan Sánchez. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre, número 24, us ofereix fins al 31 d'octubre l'exposició de pintura de Joan Sánchez.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 Doncs ara us comentem algunes de les obres que es estan realitzant aquests dies als nostres barris. Comencem per la reurbanització dels carrers de Sagarra i Matagalls. Continuen les obres de reurban reurbanització de l'eix que formen els carrers de la Sagarra i Matagalls, incloent hi la plaça de Marià Brossa. L'any vinent aquests carrers seran de vianants i no s'hi podrà aparcar. Fins ara hi havia un carril de circulació i un altre per l'estacionament, amb horaires molt estretes. En reurbanitzar totalment els carrers i la plaça, se'n renovarà tot el papimen, és a dir, 2.570 metres quadrats i se sorterraran les línies elèctriques aèries. També s'hi posarà enllumenat nou, penjant de les façanes dels edificis i es plantaran arbres al costat muntanya amb la corresponent renovació de la xarxa de rec i de tot el mobiliari urbà. A més, sota el carrer de Matagalls hi ja anirà un nou col·lector de 60 cm de, de diàmetre amb nous esbornals al llarg del curs de muntanya dels carrers i de la plaça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 en quatre fases fins al març del 2015. Entre el setembre i el novembre s'urbanitzarà la plaça de Maria Brosa, primer la part central i després el vial que comunica els carrers de Sant Hipòlit i Servet. A partir del novembre les obres avançaran pel carrer de Matagalls. Finalment, al març, s'asfaltarà tota la zona reurbanitzada des del carrer Agustí Milà fins a Malats.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 i treure en aquests moments aparcaments, llocs d'aparcament, doncs és bastant absurd. El que passa és que treuran molts llocs d'aparcament i com passa aquí al carrer Agustí Milà, doncs la gent no té accés als pàrquings. El regidor del districte de Sant Andreu, Raymond Blasi, ha explicat que aquestes actuacions permetran pacificar el trànsit dels carrers, com ara el de Sagarra, i donar prioritat als vianants.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 I encara tenim més coses a comentar-vos, i és que el bus de dos sentits doble el volum de trànsit. El trànsit de vehicles pel carril bus bau de la C58 s'ha duplicat després de l'obertura de la infraestructura en els dos sentits de la marxa, en horari interromput. Així es compleix un mes de l'estrena de la nova configuració després d'unes obres que aquest estiu van durar ja 6 setmanes. El director del Servei Català de Trànsit, Joan Josep Isern, en declaracions de l'agència ACN, es mostra satisfet amb el primer resultat. Isern està content perquè d'aquesta manera s'utilitza d'una vegada per sempre el carril de 6,8 quilòmetres que uneix l'Avingudes Mariana de Barcelona amb Ripollet, el Vallès Occidental. Si al maig, per posar un exemple, hi van circular 86.542 turismes i 4.979 autobusos, ara que és de xifra doncs, gairebé del doble, entre el 13 de setembre i el 8 d'octubre, hi han passat 156.344 cotxes i 10.500 buss, sempre segons la Conselleria d'Interior altres xifres facilitades per aquest mateix de, departament diuen que s'ha passat d'una mitjana diària de 3.600 cotxes i 208 autocars a 6.500 turismes i 430 autocars. Doncs senyores, senyors, nosaltres ho deixem aquí, ens retrobem demà a la mateixa hora, que passeu una molt bona tarda, adeu-siau!